بسم الله مثل ما نحن اباءنا الصالحون الله في يديه واعمالنا باعماله وخلقنا بخلقه على هدييه وعلى كل ني صالح جامعه شامله بين الدنيى والاخره والى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة تعاذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم مالك بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم الباب الأول في فضائل الصلاة والسجود والجباة والآذان وغيرها فذيلة الآذان قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يوم من على كثيب من مسكين أسود لا يقيم من مسكين أسود لا يهولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى يفرق مما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وأما بقومهم وهم به راضون ورجل أذن في مسجد ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله ورجل ابتلي بالرزق بالدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يبرغ من أذانه وقيل في تفسير قوله عز وجل وبن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا نزلت في المؤذنين وقال صلى الله عليه وسلم فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذلك مستحب إلى في حلعتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله وفي قوله قد قامت الصلاة أقام الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وبالتثويب صدقت وبررت صدقت وبررت و, و... وبرات ونصحت وعند الفراغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آدم محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمول الذي وعدته إنك لا تقرف المعاد وقال السعيد المسيب من صلى في أرض, أرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك وعن شماله ملك Fa'in azana waqa masyallah warahmu imtahul jibali min al malaika. Subhanallahal-Rahmanal-Rahim. Subhanallahal-Rahmanal-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ubihin istighain al-amriddunya wa al-din. Sallallahu sallam. Ala ashraf al-ambiyai wa al-mursalin. Syeidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakalalma la lana illa ma allamtana. Inna ka Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu gawuli amin ya rabbal alamin setelah kemarin kita berbicara tentang asrarul taharah tentang rahasia-rahasia bersuci kali ini kita meningkat kepada asrarus salah atau rahasia-rahasia salat ya, sebagaimana apa yang dikupas oleh Imam Wazali ini dari segala macam bentuk dan gerak gerik seseorang di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibungkus oleh Imam Ghazali di dalam satu kitab yang namanya kitab Ihya'ulumid din ya ini, ini belum seberapanya pembahasannya ada pembahasan yang lebih dalam lagi yang kalau kita mau kaji yaitu di dalam asrar ajaib rahasia keajaiban hati Ya, di situ kita akan melihat bagaimana dalamnya uh, underdil manusia bukan hanya segi underdil yang sifatnya zahiri ya jantung, detak jantung, urat nadi kemudian urat besar dan tidak hanya itu tapi yang lebih dalam daripada itu adalah di situ ada tempat-tempatnya orang dengki tempatnya orang baik tempatnya niat, tempatnya kehendak yang baik tempatnya kehendak yang buruk segala macam itu pembahasannya dan kali ini kita meningkat kepada pembahasan kedua tentang asrarus sholat atau rahasia-rahasia sholat bab yang pertama dibicarakan tentang fadilah sholat fadilah sholat jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat apapun yang terjadi kalau kita kelupaan dan sudah masuk waktu lain maka sholat yang kita lupakan dan itu wajib kita geldok jadi tidak ada kesempatan kita untuk tidak menggada oh, sudah selesai salatnya. Matalan antum kerja sampai zuhur. Zuhur antum ndak salat sampai datang tiba waktu asar baru antum ingat. Bagaimana? Harus zuhurnya digada. Harus zuhurnya digada. Tidak ada kesempatan buat antum untuk meninggalkan salat. Ndak boleh karena orang mukmin dikatakan mukmin muslim dialah orang yang melakukan aqidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulullah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Dan ketetapannya apa? Menetapi diri dengan melakukan syariat Islam dengan baik, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, begitu. Ya, fadlil sholat tentang fadilah fadilah sholat, fadilah sujud, fadilah sholat jamaah, fadilah adzan dan lain sebagainya. Dihului oleh mukasari dengan fadilatil adzan. Mengapa demikian? Kenapa fadilatil adzan yang didahulukan? Karena adzan itu dilakukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat ya maka didahulukan fadilatul adhan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ada tiga orang nanti di hari kiamat ada tiga jenis manusia nanti di hari kiamat, emal kiamah. ala kathibin min miskin aswad Di mana tiga orang tadi itu berada di dalam seonggok kathib itu jadi kumpulan pasir ya tiga orang tadi itu dia berdiri di atas seonggok pasir yang terbuat dari mesik, terbuat dari minyak kesturi minyak kesturi yang hitam miskin aswad la yahuluhum hisab mereka tidak dibingungkan atau mereka tidak di, diberikan rasa takut kepada hisab Allah artinya mereka tidak bakal dihisab mereka tidak akan dibingungkan, mereka tidak akan ditakutkan, mereka tidak akan dikejutkan oleh hisab, hisabnya Allah, perhitungannya Allah. Wala yanaluhum fazaun dan mereka tidak akan memperoleh rasa takut di situ. Yaumil qiyamah itu. Semua orang takut, tiga orang ini tidak takut. Ya. Kemudian hatta yafrugha mimma bainan nas hingga selesai semuanya. Manusia terkumpul rasa takut manusia itu kemudian dikumpulkan oleh Allah ta'ala di dalam satu tempat yang namanya tempat mahsyar tempat yang namanya tempat mahsyar nah, tiga manusia tadi ini tidak ada punya rasa takut sama sekali siapa mereka satu rajulun <tuh> qara al qurana ibtiqaa wajhillahi azzawajal yang pertama adalah seseorang yang membaca al qur'an tidak ada lain niatannya adalah untuk mengharapkan ridzohnya Allah Azza wa Wajal. Wa amma bi gaumin wa humbihiradun. Ya, orang tersebut di samping dia membaca Quran, baca Quran di solatnya. Nah, saat dia mengimami makmumnya, maka seluruh makmumnya mencintai sang imam tersebut. Kalau dia membaca Al Quran di waktu solatnya, ya. Al-Quran bisa wadhuha kebawah, bisa wa alam nasrah, bisa wa tini, bisa terserah mau apa. Ya warajulun kar al-Quran aibtika awajilah azawajal wa amma bi wa hum bihiradud seseorang yang membaca Quran tidak ada lain harapannya adalah kecuali mengharapkan ridhaNya Allah Taala saja dan dia menjadi imam di kaumnya dan kaumnya mencintainya. Itu yang pertama. Ini seseorang tidak akan dihisap sama Allah. Dan tidak punya rasa takut nanti dia mulai kemah. Yang kedua. وَرَجُلٌ أَذَّنَ فِي مَسْجِدٍ وَدَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَوَجَلَا إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ Dan yang kedua adalah seseorang laki-laki yang azan di suatu masjid. Di mana dia mengajak orang lain untuk datang menghadap kepada Allah SWT. Dan tujuan tujuannya tiada lain adalah mengharapkan ridha'nya Allah. Sehingga di dalam kitab. Bukhiyah al-Mustarshidin. Di antara tujuh orang yang tidak akan dimakan oleh tanah jasadnya. Siapa itu? Seseorang laki-laki yang tugasnya adalah azan di dalam masjid. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala muhtasiban dan dia tidak menerima sama sekali uang sepeser pun karena azannya itu maka orang tersebut jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah sewaktu dia meninggal dunia termasuk tujuh orang ini rasul yang bicara ada itu ya kemudian Warajulun rajulun ubtulya birizqi fid dunya falam yasyghalhu dhalika an amal akhirah dan yang ketiga adalah laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian kepada terhadap dunianya. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian terhadap dunianya. Maksudnya apa? Melarat. Laki-laki yang seret rezekinya. Itu ujian. Laki-laki yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala terhadap dunianya. Jadi kalau syuhul, kalau kerja tidak mungkin dapat untung. Malah dapat rugi dia. Ya. Tapi hal itu tidak membuat dia lale terhadap urusan dunianya, atau dia mungkin laki-laki yang kaya, bukan hanya yang miskin. Upuliah berrezeki ini bisa bisa jadi laki-laki yang laki-laki yang kaya, atau seseorang yang kaya bisa jadi seseorang yang miskin. Tapi kekayaan yang dia terima dari Allah dan kemiskinan yang dia terima dari Allah Taala tidak membuat dia lale dari urusan akhirat. Amal akhirat tetap dia kerjakan Kalau waktunya sholat Tutup tokonya kiosnya. Sholat. Masuk ke masjid Selesai masjid Berangkat lagi ke tempat kerjanya Buka lagi Panggilan asar Datang lagi ke masjid Dan begitu Maghrib tutup Jibret baca Quran Ratibul Haddad Selesai Urusan masalah dunia besok Amal akhirat tetap tidak dilupakan Dunia-dunia akhirat tetap Pada posisinya Prinsip ini tiga orang ini dia insyaallah di yawmul giamah layahu luhum hisab wa layana luhum faza mereka tidak akan dihisap dan mereka tidak akan ada rasa takut waktu mereka menghadap kepada Allah nanti di yawmul giamah tiga orang ini ya. kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda tidak akan mendengarkan suaranya muadzin siapapun tidak akan mendengarkan suaranya muadzin baik manusia maupun jin maupun segala sesuatu selain manusia dan jin seperti apa? tanaman, hewan, bahkan benda mati yang mendengarkan mereka hidup di sisi Allah Ta'ala mereka hidup semuanya mendengarkan suara sang muadzin melakukan melantunkan adhan ini tidak ada lain yang mereka dengarkan kecuali mereka semua yang mendengarkan suara Mu'adzim tadi yang melantunkan adhan akan didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai saksi yang baik bagi Mu'adzim tersebut di hari kiamat Orang dulu itu kalau sudah yang namanya adhan rebutan Mereka kepingin mendapatkan nanti kalau orang namanya Mu'adzim itu lehernya panjang Di umul kiamah lehernya dipanjangkan sama Allah Sehingga orang akan mengetahui bahwa karo yang lehernya panjang dan wajahnya putih cemerlang inilah mukmin yang tukang adzan. Maka dia digolongkan orang al-jannah, tanpa dihisap. Ya, tanpa dihisap. Rasulullah SAW bersabda, tangannya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha rahman, tangannya maha penyayang, tangannya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyayang ada di atas kepalanya muadzin sewaktu dia melakukan adzan sampai selesai adzannya. Bayangkan, ya, ini tidak dimiliki oleh siapapun dari amalnya manusia kecuali muadzin yang punya. Tangannya Allah Taala yang maha penyayang berada di atas kepalanya si sang muadzin orang yang tukang adzan sampai selesai adzannya baru dilepas tangannya. Kemudian dikatakan di dalam satu tafsir dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wa man ahsanu gaulan mimandaailillahi wa ambilas salihan Dikatakan dalam ayat Al-Qur'an oleh Allah taala dalam firman-Nya bahwa siapa yang lebih baik ucapannya? Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah taala dan melakukan amal soleh Artinya, siapa yang lebih baik orang yang tugasnya dakwah? Tugasnya melantunkan atau mengajak orang untuk ke jalan Allah taala. Siapa di antara mereka yang lebih baik? Yang lebih baik adalah tukang azan tidak banyak, dia melakukan lantunan lafatnya tidak banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu anna muhammadur rasulullah, Asyadu anna muhammadur rasulullah sampai selesai, tidak banyak ah, lah, lah, apa kalimat yang dia lantunkan namun dakwahnya tukang adhan ini lebih baik daripada orang lain Nazarat fil muaddinin, ini ayat turun kepada orang-orang tukang adhan dan Rasulullah SAW bersabda, ida sami'atum nida fagulumislamaya gulul muadzin. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengarkan suara adzan atau suara panggilan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diajarkan oleh Salafun Saleh di dalam kitab fukahah, di dalam kitab i'ana talibin disebutkan apabila mendengarkan suara adhan allahu akbar allahu akbar marhaban bil gaili adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan allahu akbar allahu akbar wa man yagulu hadha falahu alfu alfi hasanah barang siapa mengucapkan seperti ini sewaktu dia mendengarkan allahu akbar allahu akbar dari sang muadzin maka dia mendapat satu juta kebaikan. marhaban bil gaili adlan Marhaban bil qaili ajlan Marhaban bis salati ahlan wa sahlan Allahu Akbar, Allahu Akbar Nanti muadzin yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar sama. Marhaban bil qaili ajlan Marhaban bis salati ahlan wa sahlan Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 juta kebaikan Bayangkan, kebaikan, mau cari di mana kebaikan Cuma hanya melafatkan begitu saja tapi ikhlas. Marhaban bil gaili adlan. Selamat datang dengan orang yang sangat adil di dalam mengucapkan ini. Marhaban bis ahlan wa Selamat datang wahai salatku untuk menghadap kepada Allah taala. Allahu, Allahu akbar, Ya. Kemudian waktu muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita ikuti asyhadu alla ilaha illallah. Dua kali. Waktu muadzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah kita ikuti asyhadu anna muhammadar rasulullah Salafus saleh di hadrat lebih menyukai untuk ditambah ee, marhaban bi sayyidi wa habibi wa ghurrati aini muhammad rasulullah Waktu muhammad mengecup antara dua mim muhammad rasulullah Waktu muadzin ashaduanna Muhammad Rasulullah, maka kita ucapkan ashaduanna Muhammad Rasulullah. Menjawab, sunnah hukumnya, sunnah muakada. Nah, Tumen uh, ulama al-dhahabut mengatakan tambahilah dengan ucapan marhaban bisa yidi wahhabi bi wagurati aini Muhammad Rasulullah. Maka orang tersebut dijaga oleh Allah Taala dari penyakit buta dan penyakit mata. Ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila muadzin mengucapkan hayya ala shalah di sini dikatakan wadhlika mustahabbun illa fil hayya 'alazain fa innahu yaqulu fihi mala haula wa, wa la billah. Nah, itu semua sunnah diucapkan bagi orang yang mendengarkan azan dilantunkan maka ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin kecuali di dalam dua hayalah. Dua hayalah ini adalah ketika muadzin mengucapkan Hayya 'alash shalah maka kita la haula wala illa billah gitu ya kemudian hayya 'alash hayya 'alash shalah yang kedua juga sama la haula wala quwata illa billah kemudian hayya 'alal falah sama la haula wala illa billah hayya 'alal falah yang kedua juga la haula wala illa billah gitu itu hayyalah hayya 'alash hayya ala shalah diucap diucapkan juga ada sebagian ulama seperti di dalam kitab an yang kita diajarkan oleh guru-guru kita masyayikhna itu sewaktu muadzin mengucapkan hayya 'alash maka kita sunnah juga mengucapkan hayya 'alash kemudian la haula begitu hayya 'alash shalah la eh, hayya 'alash shalah la, la begitu juga ketika muadzin mengucapkan hayya 'alalfalah hayya 'alalfalah al Haiya, ala falah, la pula walak wada ila billah. Haiya, ala falah, haiya, ala falah, la pula walak wada ila billah. Ya, Sunnah begitu. Ya. Kemudian, kalau tidak menjawab ini adan, sedangkan dia masih ada kesempatan untuk bisa menjawab atau ada waktu untuk bisa menjawab. misalnya dia duduk biasa, ya, atau dia lagi mengaji Quran. kemudian mendengar suara adan tutup Qurannya, atau dia tidak ada kesibukan yang menjadikan dia harus melakukan kesibukannya atau aktivitasnya seperti itu, tidak ada namun dia santai, duduk santai tidak ada kerjaan apa-apa tidak ada kesibukan, lantas dia menjawab adhan maka diomel giyamah telinganya akan ditumpahkan oleh Allah Ta'ala timah panas nanti jangan, ya ucapkan mu'adzin mengucapkan, meskipun hukumnya sunnah mu'akadah tapi, jawab ya hukumnya sunnah mu'akadah kemudian wa fi gaulihi gadga matis Ya ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah qad qamatish shalah waktu qomat itu ya qad qamatish shalah qad qamatish maka kita yang mendengarkan sunnah mengucapkan agama Allahu wa adama hadamatis samawati wal ar ucapannya itu agama Allahu wa adama mada matis samawatu wal art wa ja'alani min salihi ahliha ada tambahannya begitu ada tambahannya begitu mada matis agamahallahu wa adamaha mada matis samawatu wal art wa ja'alani min salihi ahliha maka kita tidak tegak dari sholat itu selesai dari sholat kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang sholih ya, itu doa doa itu ya Kemudian wa fit Nah, ketika si muadzin mengucapkan assalatu khairum minan naum. Ya kan? Salat lebih baik daripada tidur. Terus jangan terus kemulan, jangan. Solatu khairum minan naum langsung dia berangkat wudu. Ambil air wudu masjid. Ya. Maka apa kita sunnah berjawabnya sodakta wabararta bararta wa jawabannya ini dari Imam Ghazali sodakta wa bararta wa nasahta engkau benar wahimu adzain dan engkau telah berbuat kebajikan wahimu adzain dan engkau telah memberikan nasihat kepada kami wahimu adzain begitu artinya sodakta wa bararta wa nasahta nah, tapi di dalam kitab Anud Talibin juga disebutkan yang paling bagus adalah sodakta wa barirta wa bilhaqji natagta wa sadaga rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam assalatu khairum minan na'um kalau antum yang sering dengar, Sodaqta wa tawa wa ana ala dharika mina syahidin. Boleh. Boleh juga, tidak apa-apa. Tapi yang lebih tepat adalah, Sodaqta wa bararta. Bikasirera. Sodaqta wa bararta. Bukan wa bararta. Wa bararta. Wa nataqta natakta. rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salatu khairun minan na'um. Ya. Sodaqta wa bararta. Wa bil haqqi naqta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Itu ucapan waktu kita mendengarkan taswib. As-salatu khairum minan naum. Ya. Disunnah diucapkan seperti itu. Wa indal faragh dan ketika selesai menjawab azan, sambillah la ilaha illallah. Nah ya. Kemudian tutuplah dengan salawat ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana diajarkan di masjid ini? Ya kan? Baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati salatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'adhul maqamammahmudanil ladzi wa'adtu innaka la tukhliful mi'ad Itu paling pendek. Ada tambahan ati sayyidina Muhammad anil wasilatul fadilah wasyarafa wa ba'dul maqamul mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin wa li walidayya rabbi ighfirli li wa li walidayya rabbi ighfirli li wa li walidayya rabbi ighfirli li wa li walidayya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muafata ad daimah fid ucapan waktu selesai kita melakukan adhan pada siapa yang berdoa dengan doa seperti ini setelah dia menjawab adhan maka tidak ada jalan bagi dirinya kecuali dia melalui yamah dia akan mendapatkan syafa'atin nabi SAW itu yang kita harapkan itu yang kita harapkan syafa'atin rasulullah Wal habibul turja syafa'atuhu ya kan kemudian waqala sa'id ibn musayyib berkata sa'id ibn al-musayyib seorang tabiin ini sa'id ibn musayyib dia mengatakan, mengatakan man salabi ar-riyalatin barangsiapa yang sholat di tanah lapang seperti misalnya di padang pasir atau di padang rumput, jalun alun begitu, ar-riyalatin, sholahan yaminihi malakun wa anshimalihi malak maka seseorang yang sholat di tempat yang terbentang luas, tidak ada orang yang sholat bersamanya, kecuali hanya dia sendiri, ketahuilah bahwa sholat yang dia lakukan itu dia diikuti di sebelah kanannya, malaikat Allah yang ikut sama dia. Wa shalla an yaminhi malaik dan di sebelah kirinya juga para malaikat Allah taala satu malaikat Allah taala mengikutinya pula. Fa adzana wa aqama dia jika dia melakukan azan dan dia melakukan komat kemudian dia salat dengan azan dan komat yang telah dia lakukan tadi maka apa? Shalla wa ra'ahu amthalul jibali minal malaikah maka dia akan diikuti di belakangnya setundun gunung para malaikat akan ikut sama dia sebagai jamaah sholatnya sebagai makmum ya kalau dia melakukan adhan, adhan dan qomad ini ikhwani hanya dilakukan apabila kita melakukan sholat fardu kalau kita ingin melakukan sholat sunnah tidak sunnah kita melakukan adhan dan ikhomah ya hanya cukup dengan ucapan assalah jamiah. Kalau kita ingin melakukan salat seperti salat Id, baik Fitri atau Idul Adha, at sebagaimana Habib Jamal sering meng sering mengumandangkan assalatu jamiah rahimakumullah. Nah, maka kita bangun. Tidak ada lantunan azan, tidak ada lantunan iqamah. Ya. Kadarnya salat jenazah. Ya. Shallu alal janazah. Jenazah zakar misalkan, jenazahnya laki atau jenazah unsa jenazahnya perempuan lantunkan itu ya tapi kalau waktu ingin melakukan sholat wajib fardu baik itu fardu di tempatnya atau di waktunya atau gabok dia ya, sunah dia melakukan azan dan igama tapi kalau gabok hanya igama saja kalau, kalau kita gabok sholat gabok maka kita sunah melakukan igama saja Allahumma ya kemudian fadilatul maktubah Bismillahirrahmanirrahim قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا وقال صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات كتبهن كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله أهدا إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درن هي قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فاين الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذيب الماء الدارن وقال صلى الله عليه وسلم إن وقال صلى الله عليه وسلم ما بيننا وبين المنافقين شهود العتمه وسهو لا يستيعونهما وقال صلى الله عليه وسلم من لا يغلي الله وهو مضيع للصلاه لم ياب الله لم ياباه لم ياباه ياب الله بشيء من حسناته وقال صلى الله عليه وسلم الصلاه امم الدين فمن تركها فقد هدب الدين فسئل صلى الله عليه وسلم Fakala fakala as-salatul mawakihiha. Fadzillah tul maktabah. Fadzillah seseorang yang melakukan salat wajib. sebagaimana antum melakukan salat wajib dari subuh sampai ketemu subuh lagi di sini. Ya itu fadzillah tul apa dikatakan oleh Allah Taala dalam firmannya sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah Taala bagi orang yang beriman dengan waktunya yang sudah ditentukan sudah ada kewajibannya subuh sudah ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, sudah ada waktunya yang ditentukan itu yang wajib kita mau uta tidak boleh ditinggal sama sekali ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahwa lima sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kita ini umat Nabi Rasulullah lima salat yang tidak boleh ditinggal oleh setiap hamba dan itu sudah diwajibkan oleh Allah taala untuk hamba-hambanya barang siapa yang menegakkan salat melakukan salat mendatangi salat ke masjid walam yudhayyi' minhu syai'an dan dia tidak menelantarkan kewajiban salatnya dia tidak meninggalkan sedikitpun dari amal perbuatan salatnya, istighfar dan bihagihina, karena dia menganggap remeh. Kalau dia tinggalkan, berarti dia sama dengan menganggap remeh salat tersebut. Dia tidak melakukan hal itu, tapi dia tetap dia tegakkan salat. Kemudian dia perhatikan waktu-waktu salat. Di saat dia kerja, dia berhentikan kerjanya. Dia kemudian menghadiri kebesitan untuk salat. Karena lahu indallahi ahdun, maka baginya mempunyai janji kepada Allah kana lahu ahdun maka baginya mempunyai janji kepada Allah apa? an yudkhilahul jannah bahwa Allah wajib memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Bayangkan, wajiban sudah. Ini kalau dia menjaga betul. Tidak boleh ditinggal. Salat ini, ya. Wa lam ya'ti bihinna dan barang siapa yang tidak melakukan salat atau tidak mendatangi salat, panggilan salat nanti dulu panggilan sholat nanti dulu lam yakti bihinna falaisalahu indallahi ahdun maka baginya tidak punya janji kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga mu'min ya Allah anak muslim ini tidak punya janji sama saya anak muslim mu'min belum sholat itu mu'min na'am la ilaha illallah Muhammadur rasulullah tapi ini belum sholat Tak punya janji dia sama Allah maka bagaimana kata rasulullah insya'a a'adzabahu jika Allah mahu, Allah akan mengadabnya. Wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah mahu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tergantung Allah berarti. Tapi kalau dia sholat, hak bagi dirinya untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadith yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa permisalan salawat lima waktu yang kita kerjakan, dari subuh sampai isya' itu seperti... Kama thalina harin adbin seperti sungai yang segar yang airnya tawar ghamrin bibabi ahadikum yang mana sungai tadi itu jernih pening, putih bersih segar yang berada di pintu rumah kalian di pintu rumah Anda yahtahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin di mana setiap saat Anda membuka pintu rumah Anda dan akan anda lakukan mandi di sungai tersebut anda jujur, masuk mandi di sungai tersebut lima kali bayangkan subuh masuk berenang mandi dia mentas zuhur masuk lagi berenang dia lagi mentas lagi dari sungai tersebut asar masuk lagi maghrib masuk lagi isya masuk lagi kata Rasulullah fama tarawna dalika yubgi mindarani Apakah Anda bisa melihat kata Rasulullah kepada sahabatnya? "Fama taraw nadzalika yubgi min darani?" Apakah Anda merasa bahwa di dalam diri Anda ada kotoran kalau Anda lima kali mandi? "La la syai'a ya Rasulullah, tidak ada. Pasti bersih." Kata Rasulullah, "Fa inna sholawatil khamsa tuzhibudzunuba kama yudzhibul ma'uddaran." Begitulah salat lima waktu. Begitulah salat lima waktu yang Anda kerjakan anda telah merontokkan dosa Anda sendiri Dengan mengerjakan sholat imam waktu itu Merontokkan dosa Anda sendiri Sebagaimana air menghilangkan kekotoran yang ada di tubuh Anda Bersih Ini kalau ikhlas karena Allah sholatnya Tidak ada tendensi macam-macam Tidak punya niat apa-apa Tidak punya maksud apa-apa Khusus -apa. kepada Allah Khusus kepada Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya salawat atau sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu adalah sebagai penebus dosa. Jadi sholat subuh yang dikerjakan ya kwanie, setelah subuh kita keluar sekarang, dari masjid, kita lihat perempuan telanjang di sana, ya, kita lihat ada orang minum kamer di sana, kita lihat ada orang main judi di sana. Tapi kita tidak tidak nimbrung, kalau kita nimbrung dosa besar. Atau kita memperhatikan ada orang ribah di pasar, ngerasani orang. Atau ada orang berbuat bohong Kita dengar Tapi kita tidak kuasa untuk membilangi Atau tidak kuasa untuk menasihati Bagaimana ini? Dosa Dosa bagi dirinya Selama tidak dia sengaja tapi nah, Dia kembali ke masjid untuk sholat zuhur Dosanya dia waktu subuh tadi dihapus sama Allah Zuhur Keluar dari zuhur masjid Masuk rumah nyetel TV Nonton sepak bola orang pakai di atas lututnya Selananya sama dengan lihat auratnya orang, dosa itu. Dosa itu, lihat auratnya orang. Dosa lihat auratnya orang. Auratnya laki-laki dari mulai lutut sampai pusar. Kita lihat. Asar kita kembali ke masjid, rontok dosanya duhur. Maghrib begitu, bersih. bersih Isya' begitu, subuh kemudian datang lagi. Sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa. Ida c'tuni batil kabair tapi. Asal kita meninggalkan dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan tobat. Kalau dosa kecil bisa dihapus dengan demikian, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara kita mukmin dengan orang-orang munafik apa? Yaitu mengerjakan sholat atamah tahmah sholat isya, dan sholat subuh berjamaah. Sesungguhnya orang munafik tidak mampu mengerjakan salat Isya dan Subuh berjamaah. Perbedaan kata Rasulullah ini bicara antara kita dengan orang mukmin dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu apa toh? Orang munafik itu adalah orang yang zahirnya muslim tapi batinnya kafir. Itu munafik namanya. Zahirnya muslim, kayak Abdullah bin Ubay. Suatu Rasulullah masuk Madinah, dia merangkul sahabat-sahabat Rasulullah. Dia katakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah." innana lanu'minu billahi wa lanu'minu bika ya Rasulullah susunya kami ini ya Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya kepada dirimu ya Rasulullah Rasul mengatakan kepada sahabatnya hati-hati dengan orang ini kenapa ya Rasulullah dia kan mu'min, dia Muslim ya Rasulullah tapi hati-hati jaga ucapannya Rasul tidak mempunis apa-apa tapi hati-hati lahirnya Muslim tapi batinnya kafir itu munafik namanya. Ya, sesungguhnya dikatakan bahawa perbedaan antara kita yang mukmin yang sebenarnya dengan orang munafik apa? Syuhudul atamah wa subhi la yastati'una Mereka tidak mampu mengerjakan salat Isya dan tidak mampu mengerjakan salat Subuh berjamaah, enggak mampu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, barangsiapa man laa yallaaha wa huwa mudhayyi'un salah barang siapa yang bertemu dengan Allah maknanya mati meninggal dunia barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dan dia menyepelekan sholatnya menyianyikan sholatnya lam ya'baillahu bishay'in hasanateh maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan amal hasanat amal kebaikannya sedikit pun sosial dermawan zakat sedekah puasa Haji seribu kali, umrah satu juta kali, tapi tidak solat. Lam yabailahu min hasanatih, Allah tidak memperdulikan yang ini. Dia tidak solat, meraka. Lo saya sudah zakat, habis harta saya ya Allah, meraka. Saya puasa ikhlas ya Allah, satu tahun penuh saya puasa, meraka. Tidak solat dia. Ya, lam yabailahu bishayin min hasanatih, Allah sedikit pun tidak memperdulikan amal perbuatan hasanatnya, amal kebaikannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kesempatan hadis yang lain as-salatu imaduddin faman tarakahafagad din. salat itu adalah tiangnya agama dan barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan dia menghancurkan agamanya bayangkan ini menghancurkan agama sama dengan siapa? sama dengan orang ya, sama dengan orang kafir Rasul ditanya apa amal yang paling afdal ya Rasulullah beliau menjawab as-salatu lima waqitiha yaitu salat pada waktunya begitu adhan kamat datang ke masjid lebih abdul lagi sebelum adhan sebelum kamat dia sudah berada di tempat As salatu lima waqitiha salat tepat pada waktunya kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahawa waqala sallallahu alaihi wasallam man hafadha khamsi bi ikmali tuhurihah wa mawaqitiha kanatlahu nuran wa burhanan yaum al-qiyamah dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat lima waktunya dan setiap kali dia sholat lima waktu ini dia melakukan taharah, bersuci dengan sempurna subuh dia bersuci tiba datang waktu zuhur, subuh ini sucinya dia atau wuduknya dia belum batal tiba waktu zuhur, ada yang begitu loh, awliya banyak yang begitu tiba waktu zuhur, wuduknya dia di waktu subuh ini belum batal tapi dia wuduk lagi untuk zuhur supaya kelihatan basah masih ada asar wudhu, ada bekas air wudhunya tidak dianduki tiba waktu asar, zuhur belum batal wudhunya subuh belum batal, wudhunya zuhur ini masih belum batal, wudhunya sampai tiba waktu asar asar sampai maghrib belum batal maghrib. tapi tetap diambil air wudhu asar ambil air wudhu lagi maghrib ambil air wudhu lagi isya' ambil air wudhu lagi orang yang seperti ini dengan menyempurnakan dengan pengambilan taharahnya bersucinya Wahmawakithya dan dia jaga waktu solatnya tepat pada waktunya. Dia duduk di awal waktu. Fathilahul wakat. Afdalulul akhugat waktu yang paling afdal. Kanatlah unuran waburhanan yau malgiyama. Di hari kiamat dia akan dibangkitkan wajahnya penuh dengan cahaya. Tubuhnya penuh dengan cahaya. Waburhanan yau malgiyama dan dia ada bukti yang baik di hari kiamat. Orang yang seperti ini memiliki bukti yang baik nanti di hari kiamat. وَمَمْضَيَّعَهَا حُشِرَ مَأَا فِرْعُونَ وَهَامَنَ dan barang siapa yang menyianyikan sholatnya dia umil kiamah dia akan digolongkan di dalam kelompoknya Fir'aun dan Haman Haman ini wazirnya Fir'aun Haman namanya digolongkan dengan mereka meskipun dia banyak zakat meskipun dia banyak puasa meskipun dia banyak melakukan amal ketaatan yang lain namun dia meninggalkan sholatnya حُشِرَ مَأَا فِرْعُونَ وَهَامَن tetap itu tidak bisa tidak. Ini Rasul yang bicara. Hadis ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda miftahul jannah ash Kuncinya surga adalah salat. Orang sudah di depan surga tapi dia ninggalkan salat enggak bisa masuk surga dia. Masuk neraka. Kemudian dikatakan oleh Rasul dalam kesempatan yang lain wa qala maftara dallahu tauhid ahabba ilaihi minash Dikatakan tidak ada amal fardu yang sudah ditetapkan oleh Allah Taala untuk seluruh hambanya setelah tauhidullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Taala setelah tauhid adalah sholat amal yang pertama adalah tauhid karena orang tidak bisa sholat kalau tidak pakai tauhid dulu Syadu an la ilaha illallah wa ashaidu anna Muhammadur Rasulullah baru dia wudu sholat kalau dia masih kafir, dia ambil air wudu, dia salat tidak sah salatnya. Harus tauhid dulu, la ilaha illallah muhammad Rasulullah, wudu, salat. Ya, sah. Nah, amal yang paling dicintai oleh Allah taala setelah tauhid adalah salat tepat pada waktunya. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha, lata'abbada bihi malaikatahu. Dikatakan kalau ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah taala daripada salat maka para malaikat Allah Ta'ala yang ada di langit dan yang ada di bumi yang ada di atas langit maupun yang ada di bawah bumi semuanya akan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sholat, tidak ada malaikat tidak ada zakat malaikat tidak ada puasa malaikat tidak ada kewajiban haji tapi malaikat apa? dikatakan, fa minhum raqib wa minhum sajid wa minhum gaim wa minhum qaid lihat malaikat karena di antara malaikat ada yang ruku sampai omel giamah ada yang sujud sampai omel giamah ada yang sujud sampai omel giamah ada yang duduk sampai omel giamah ada yang gaem berdiri sampai omel giamah nah, ini semuanya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Rasulullah kita ada berdirinya ada duduknya, ada rukuknya ada sujudnya kalau ada amalan yang lebih dicintai daripada ini pasti malaikat akan melakukan amal yang lebih daripada itu karena tidak ada jadi yang paling dicintai adalah sholat ya. Rasulullah SAW bersabda Mentaraka sholatan muta'amidan fagat kafar barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka dia kafir hukumnya kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal saya tidak pernah mendengar ucapan Rasulullah SAW bagi orang yang meninggalkan sesuatu kecuali kafir yaitu sholat kata Imam Ahmad ibn Hanbal bahawa saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mensabdakan, menyatakan bahwa siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu hukumnya kafir tidak pernah saya katakan, tidak pernah saya mendengar Rasulullah meninggalkan ini hukumnya kafir, tidak meninggalkan ini hukumnya kafir, tidak kecuali sholat barang siapa yang meninggalkan sholat, kafir ini hadisnya. man <tik> taraka sholatan muta'amidan fagat kafar barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia hukumnya kafir ini hadis diteliti oleh para ulama fuqaha. Kalau dia meninggalkan salat karena sengaja, mempunyai satu niat atau satu niat, satu gaidah atau satu tujuan di mana salat tidak wajib bagi dirinya, maka hukumnya kafir, murtad dia. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja dan mempunyai satu persepsi, satu pernyataan, ya, satu aqidah di dalam hatinya bahwa salat ini tidak wajib bagi saya maka hukumnya dia adalah murtad, kafir ay garaba'an yan khali'a'anil imani bin hilali urwatihi wa suguuti imadihi kata Imam Ghazali bahawa artinya orang tersebut telah mendekati imannya dicabut oleh Allah jadi kalau antum subuh tidur dengar azan tidur itu imannya separuh ini imannya sampai sini Dasukujur tubuhnya ini ndak. Tadinya imannya sampai sini. Tapi begitu subuh antum dengar azan, dengar azan bukan ndak dengar azan. Ndak bangun, imannya sampai sini. Kalau antum tidur, amblas imannya. Kalau meninggal, wallahi ini. Suul khatimah dia. Ya. Bin hilali urwatihi wa sujud imadihi seperti lepasnya Orwatih apa orwatih itu lepasnya tali seperti lepasnya tali tali yang sudah dibundeli lepas seperti itu wahsuguti imadihi dan seperti rontoknya atau runtuhnya bangunan runtuhnya imat caga tiang seperti itu kama yuga luliman gara balbal dah inahubalakah wadakalah seperti dikatakan bahwa orang yang masuk ke dalam satu negeri berarti dia sudah hampir memasukinya. Ya sama garaba dia sudah hampir memasuknya dia meninggalkan salat berarti dia sudah hampir copot imannya sudah hampir copot imannya wal iyad billah ya kemudian dalam akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man taraka salatan muta'abbidan faqad bari'a min zimmati Muhammad alaihi salat dikatakan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah terlepas ia telah terlepas bari itu dia telah terlepas dari jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya di hari kiamat dia akan mengatakan ya Rasulullah ini min ummati antala isaminnni kau bukan termasuk dari golonganku keluar minggir walayyad billah ini orang-orang yang tinggalkan salat ya tidak bisa diampuni sama Allah subhanahu wa ya Nah, dalam hadit-hadit yang lain kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Abu Hurairah bahawa barang siapa yang melakukan wudu kemudian dia wudhunya dia perbaharui dan dia perbaiki kemudian dia datang pergi ke masjid atau dia pergi ke musolahnya untuk melakukan sholat berjamaah dan kemudian dia niat tidak ada lain pergi ke musolah atau pergi ke masjid tadi itu tidak ada lain kecuali untuk sholat berjamaah dengan imamnya maka setiap langkahnya dihitung sama Allah Ta'ala sebelum kaki kiri kita melangkah, kaki kanan yang melangkah hasanat satu amal kebaikan. Sebelum kaki kiri merangkah Allah sudah mencatat kebaikannya. Begitu melangkah, kebaikan lagi. Kaki kanannya sebelum melangkah sudah dicatat kebaikannya. Dan catatan kebaikan tadi itu juga menghapus catatan amal yang jelek. Dihapus sama Allah taala. Amal kejelekannya dihapus sehingga faida sami'a ahadukum iligama falayam baghilahu an yata'akhir. Kalau sudah kalian mendengarkan suara qomat, jangan keluar dari masjid atau ke yang masjid di luar masjid jangan kemudian enak-enakan jalannya kalau bisa agak sedikit supaya mendapatkan takbiratul ikhram bersama dengan imam bila sudah mendengarkan qamat dikumandangkan bergegaslah tapi jangan sampai kita ngos-ngosan ya maka dikatakan oleh Rasulullah datanglah ke masjid untuk melakukan sholat jamaah bisakinah wal wagar dengan hati yang tenang dan jangan kau tinggalkan kehormatan muslim jangan oya-oyaan jangan ya. Kalau bisa kau kerjakan, kau bisa tututi, asan. Enggak bisa tututi, jangan sampai kau ngos-ngosan, jangan. Ya. Jalan biasa saja. Nah, maka diutamakan sebelum iqamat dipemandangkan sudah harus ada di masjid ya. Kalau bisa begitu lebih baik. Ya. Kemudian fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum daran. Karena kata Rasulullah bahwa dalam riwayat Abu Hurairah, susukunya orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya. Dari masjid. Rumahnya di mana? Sana. Sampangan sana. Ya, datang ke masjid ini jalan kaki dia atau naik sepeda ontel. Enggak apa-apa. Itu yang paling banyak pahalanya. Dikatakan kenapa demikian wahai Abu Hurairah? Lima ya Abu Hurairah. Kenapa demikian wahai Abu Hurairah? Gala min ajli kathratil khutah. Karena orang tersebut banyak jalan, banyak melangkah. Maka dia banyak pahalanya. Ya. Semoga mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan oleh Allah taala pemahaman untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Untuk melakukan salat amal kebaikan, untuk melakukan amal sosial, melakukan satu amal ke, ke apa amal yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Taala yaitu dengan menegakkan solat berjamaah di masjid atau bersama dengan keluarga kita di rumah atau di musola dan dengan demikian mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan satu cahaya yang sempurna kelak di umel giamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad له هذا فقل لي يا نديمي وأوضح ما يحب لمن تحب سيمات المعالي تزلزل قلبه إن كان قلبه وإن سجد جمال العلا على أوصاله لا تراه يسبو. وإن المرد احدث المواني به تبكي بدمعين لا يغيب وان اغضض الذين فانط على أسماعه يغشهاه كربو فهل هذا من الأدعاء داء يدوميه ويجدي فيه طبوه وَقَدْ ذَهَبَ الْأُسَافَطُ وَقَدْ تَفَانُوا وَوَارَاهُمْ أَنِ الْأَبْصَارَ غَانِيَةُ الرُّبُو وَإِنَّ أَنْقَلِبِ السَّوْفَ فَنَمْضِي عَلَى الكل رب الى الرب الرحيم على اله وجنات بها فوز وكن حسم المجرمين بها وحسم فيا رحمن يا ذا العرش سلم وخلص إن هذا الخطب وخلص إن هذا الخطب والحمد لله. رب العالمين لا, لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فدنة الشيطان ومن فدنة الشيطان يا قديم الإحسان يا ملك علينا من احسان ملك علينا من احسان احسانك القديم احسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا, يا رحيم يا رحمان يا, يا, يا غفور يا غفار يا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الرحيم اغفر وصلى الله وصلى الله على سيدنا, على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بالكبول وإلى حدرة الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يمدين إياك نحوله إياك نستعين إلى السراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم وغير الموظف وعليهم وغير الظالين آمين ربنا ننفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقينا وفقي أهلنا وقرى باتلنا في ديننا مع للقطر أنثى وذكار رب وافقنا وافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل الله أدقي عملا نحظى بالخير ونقفى كل شاء ربنا أغلب سحنا كل شعور وقرى بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل ان زائتنا رسول المنن وافر الشر انت اكرم من ستر وصلاه الله على الشف المستفى من الا العقيده عنا والوفاء بقضاء لينا الشفاء على ال ال الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار نادى الوداع قال يا خالد ما يسارع في الفراق قل ادلل الذي لا لياء شواك لمن خالف امرك وعصى وعز الله دع الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وسلم